är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 9: Vi är med i Herrens segertåg. Vi är med i Herrens segertåg med musik och sång och dans. Aldrig förr en sådan fest man såg, sådan överjordisk glans. Nu ska uttidsdraken kedjas fast, övervunnen av Guds lamm. Onskans välde tar ett slut med hast, rätten flödar evigt fram. Vi är med i lammets krigsarmé, ett befriat framtidsfolk. Ande, kropp och själ kan jubla, le, glädjeyran är vår tolk. Ingen kan förvägra oss vår rätt till att glädjas inför Gud. Vi är skaran som han själv har klätt i en helig högtidsgrud. Jesus är allt jag behöver. Jesus, skuggig oas i ett ökenland Jesus, lysande fyr i en storm i natt Jesus, skön melodi i en bullrande värld Jesus är allt för mig Jesus är allt jag behöver Bröd och hem, en vidöppen famn Jesus är allt jag behöver. Jesus sköna namn. Jesus levande bröd för en hungrig själ. Jesus vid öppen famn i en värld av hat. Jesus hem för en flykting i otrygg tid. Jesus är allt för mig. Jesus säkraste bro över upprörd sjö, Jesus tryggaste plats i en bombkrevad, Jesus skimrande port till en bättre värld, Jesus är allt för mig. Jesus är allt jag behöver, bröd och hem, en vidöppen famn. Jesus är allt jag behöver. Jesus sköna namn. Han kommer snart igen. Han kommer snart igen, den som jag väntar på. Han ska ge frid åt vår jord, åt vår jord. Jesus kommer snart, Jesus kommer snart. Väntar du honom? Jesus kommer snart. Det blir underbart. Underbart. Unskan ska bindas då. Vapnen ska brännas upp. Krigen ska glömmas bort. Glömmas bort. Ingen ska hungra då. Ingen ska hemlös gå. Ingen ska vara rädd vara rädd. Han som är frälsaren blir också domaren. Säg ska han frälsa eller döma dig. Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Vänta du honom. Jesus kommer snart. Det blir underbart. Underbart. Ur avdelningen spaltare, det vill säga prosatexter med olika ämnen. Vad är centrum i livet? I vår tid och kultur frodas egoismen. Att satsa på sig själv, hitta egen tid och självförverkligande styr mycket av budskapen vi möter. Samtidigt växer summorna som svenskarna ger till välgörenhet år efter år. Här om dagen hörde jag någon siffra om ett årligt givande som överskrider 9 miljarder kronor, men just nu kan jag inte verifiera uppgifterna trots lite efterforskande. Det blir ju i genomsnitt en tusenlapp per person och år och det är ju på ett sätt inte dåligt men jag såg också just statistik på att vi år 2016 smällde i oss godis för i genomsnitt 2109 kronor per person och då blir kanske inte givande siffran lika imponerande och man sen lägger till 57 liter sockrad läsk per person och år. Också statistik från 2016 och de allt för goda chipsen. Nåja, det är i alla fall bra att svenskarna ger ganska generöst till hjälpverksamhet och har en förmåga att öppna hjärtat och engagera sig för andra när det gäller. Låt oss återvända till mitt tilltänkta ämne: Vad är centrum i livet? I min barndom i Indien på 1950-talet fick jag reda på ett intressant pojksträck av ett par andra missionärsöner. För en gångs skull var jag inte inblandad. På en 78-varmare, en ganska tjock och tung vinylskiva för gramofon, gjorde pojkarna ett nytt hål. Bara lite från hålet i centrum. Sen satte de på skivan och genast kom... Brottstycken av toner blandat med skrapande och andra oljud. Det var sannoliken ingen harmonisk musik. Jag har många gånger som vuxen tänkt på det här i överförd bemärkelse. Det som skulle vara harmoni och ljuv musik blev alldeles fel när det inte rätt sak var i centrum. Den kristna etiken som tidigare har präglat all fostran och samvaro i vårt land och vår världsdel har präglats mycket av osjälviskheten som ideal. Tänk på andra. Avstå från saker och ting till andras fördel. Var inte självisk. På sätt och vis finns väl de här idealen kvar, men jag tror att de nästan drunknar i alla de andra budskapen. Skäm bort dig själv, du är värde. Tänk på din egen utveckling och frihet. Förverkliga dig själv. Vår kultur är i högsta grad egocentrisk, självisk med jaget i centrum och dessutom hedonistisk, alltså extremt njutningsinriktad. Det som är skönt och bra för mig, det måste ju vara rätt. Så uppmuntras vi att tänka. Och samtidigt kommer den andra följden och slutsatsen. Så fort något otrevligt händer är det det andras fel och vi blir kränkta och irriterade och anmäler saker och ting till media eller någon annan instans. Vi blir extremt inriktade på våra rättigheter och slutar se livet och varje dag som en rad underbara möjligheter. Det här skrev jag nyligen om i ett annat prosastycke om erkänsla, ett gammalt och viktigt ord. Men vi ska inte rusa ut i livet och bara tänka på oss själva. Fortfarande finns det anledning att påminna varann om att ta det försiktigt, tänk dig för, ta ansvar för dina handlingar. Jesus Kristus är fortfarande vårt föredöme och vår oöverträffade lärare i de här viktiga frågorna. Han sa, den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? det är ur Matteus evangeliets sextonde kapitel. Paulus skriver i Filippe brevets andra kapitel. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Det är inte fult eller fel att avstå från något för att andra ska må bra. Att i viss mån offra sig för att hjälpa sina barn eller rädda sin familj eller relation. Under hela mitt liv har jag umgått sig med människor som har haft Jesu anda och kärlek inom sig och som sett på andra människors behov före sina egna. Bland dessa människor har jag också hittat de allra mest levnadsglada och lyckliga och de som har varit mest tillfreds med livet och också med sig själva. Var finns vårt centrum i vårt liv? Var finns livets musik? Och ur avdelningen Dikter kommer här Promenad, takt.